Пара вгодованих чорних волів заходила на межу колишнього Кирилового, а тепер Павлового поля, на лугах, коли з протилежного боку межі показалася ще одна пара волів, а за ними – Оксентій. «Як спали, Газдо?» – крикнув Павло до зустрічі і засміявся. «Ідеш помагати?» «Я-то спав на руці, не на кулаці. А як ти?» Так само криком відповів так само веселий Оксентій і легко дав батогом волам попід хвости. Надумав помогти братові? Дві пари волів стояли, розвернуті масними чорними писками одна до одної, нібито мали намір боротися. Дихали важко, як дихають хворі на груди. Важко дихали й обидва брати стоячи один напроти одного. Так ніби було вже по Оренці. Василина з великим образом матері Божої в одній руці і з ціпком у іншій наближалася до синів від перелазу. Ззаду йшла доця з кошиком харчів. «Ти прийшов помогти мені орати?» перепитав Оксентій Павла з усмішкою. «Ну, це певно ти хочеш». Непевно почав Павло. «А я що, дурний? Своєї уранки мені мало. Я лиш не розумію, чого ти заїхав своїми волами на мою землю», питав далі Оксентій зі скрипом у голосі. «Ти здурів, брате? Чи маковиня напився? Це поле належить мені». «Як? Отак? Я документ маю?» «Це я, а не ти документ маю». Оксентій витягнув із пазухи полотняний згорток, пов'язаний червоною ниткою, і підніс його мало не перед самі Павлові очі. Війт довго дивився спочатку на Павла, тоді на Оксентія, потім довго мовчав. По тому вкотре питав писаря Йогана. Йогане, кажи, що там пише. Дивися в документ Павлової і кажи. Йоган, маленький чоловічок, зігнутий хворобою хребта мало не вдвоє, із неприродно задертою догори головою, дивився Війтові прямо в очі. Пише так. По моїй смерті п'ять фальчів поля на лугах і дві фальчі пасовиська в ямі відходять моєму синові Павлові Чев'юкові. Повільно мали не по буквах, читав Йоганн. Тоді мовчки ще раз перечитував написане очима. Далі знову дивився спочатку на Віта, тоді на Павла, а після того на Оксентія. Дивися в документ Оксентія і кажи, що там пише. Але дивився добре, холєра би його з'їла, бо може тобі що в очі впало? Пише, по моїй смерті П'ять фальчів поля на лугах І дві фальчі пасовиська в ямі Відходять моєму синові Оксентієві Чев'юкові Або я дурний Або всі ми такі шлях би його був трапив ще до народження Гримнув кулаком по столі від Але здається мені, що Кирило складав документ таки на Павла Сам казав колись то мені коло церкви. Ді правди казав, що на Павла, бо хоче з ним доживати до смерти, говорив ніби сам до себе Від. А ти добре читаєш? питав уже тільки Йогана. Я письменний, відповідав на те сільський писар, намагаючись якомога дужче вирівняти поламану спину, що йому проте не вдавалося, бо Йогон скривився від болю, ніби з'їв кислицю. «Мене у вижниці протоколювали на письмо. Я добре письменний». «То як же ж так може бути?» – знову питав Віт, не дивлячись уже ні на кого. «Тато переписав заповіт. Рівно відповів на те Оксентій – не зводячи очей зі свого документа. Здавалося, що він готовий будь-якої миті вихопити його з передвійта. Елевіт сидів непорушно із припечатаним на Павловому документі пальцем правої руки, а палець лівої тримав на документі Оксентієвому.